Дипломатичний імунітет. Автор Роберт Шеклі. Переклад Оля Бершацька читає Олена Коца. Проходьте, панове. Посол запросив їх до апартаментів, наданих йому державним департаментом. З'їдайте, будь ласка, полковник Серсій сів, придивляючись до персони, яка викликала ажіотаж у всьому Вашингтоні. З вигляду послання як не можна було сказати, що він становить певну загрозу. Це був ходерлявий чоловік у класичному коричневому твідовому костюмі, також наданому державним департаментом. Обличчя мав розумне, витончене та байдуже. «Людина як людина», – подумав Серсі, вивчаючи прибульця холодним безстороннім поглядом. «Чим можу прислужитися?» – посміхнувся посол. «Президент доручив мені вашу справу», – сказав Серсі. І «Я ознайомився з доповіддю професора Дарріка», – вінківнув у бік зі свого супроводу. «Але хотів би почути все особисто від вас». «А вже ж!» При сигарету. Здавалося, він щиро тішиться тим, що до нього звернулися. Це здивувало Серсі, адже за тиждень, який минув від приземлення інопланетянина, у нього вже побували ледь не всі видатні вчені країни. Але у скруті завжди звертаються до армії, нагадав собі Серсі. І він розвалився на стільці, недбало заклав руки в кишені, правицею стиснув зняти із запобіжника пістолет 45-го калібру. «Я прибув», – почав інопланетянин як повноважний посол імперії, що займає половину галактики. Я хочу передати вітання від мого народу і пропозицію стосовно вступу до нашого Союзу». «Зрозуміло», – відповів Серсі. «Але у деяких вчених склалося враження, ніби це приєднання ви вважаєте обов'язковим». «Ви приєднаєтеся». Посол випустив дим із Ніздрів. Серсі помітив, що Дарік заціпинів на своєму стільці і закусив губу, тож перемістив пістолет так, щоб легко вихопити в разі потреби. «Як ви дізналися про нас?» – запитав він. «За кожним із повноважних послів закріплена нерозвідана ділянка космосу», – пояснив інопланетянин. Ми обстежуємо кожну зірку цієї ділянки на наявність планет у її системі і кожну планету на наявність розумного життя. Як ви знаєте, розумне життя в галактиці трапляється не надто часто. Серсіківну, хоча й уперше, чув про це. Коли знаходимо таку планету, ми приземляємося, ось як я, наприклад, і готуємо мешканців до вступу в наше об'єднання. А як ваш народ тоді знається, що ви знайшли розумне життя? Поцікавився Серсі. Існує механізм сповіщення, який є частиною структури нашого організму, відповів посол. І він спрацьовує, коли ми виявляємо населену планету. Цей сигнал постійно надходить у космос і може сприйматися на відстані кількох тисяч світлових років. Кораблі спеціального призначення постійно перебувають у межах зони отримання сигналу від кожного посла, відстежуючи такі повідомлення. Коли вони отримують повідомлення на відповідну планету, відсилається команда для колонізації. Інн обережно струсив попіл і сигарети об край попільнички. Цей метод має очевидні переваги порівняно з надсиланням об'єднаних груп для дослідження та колонізації – і він дає змогу уникнути відрядження багатьох людей для пошуку, який може тривати впродовж десятиліть. «Зрозуміло», – повторив Серсі, обличчя якого і далі залишалося непроникним. «Ви можете детальніше розповісти про ці повідомлення?» «Вам ні до чого знати більше». Сигнал не можна виявити вашими методами і таким чином не можна перехопити. Він передається, поки я живий. Дарік затримав подих і глянув на Серсі. Тобто, якщо ви перестанете транслювати сигнал, обережно перепитав Серсі, нашої планети не зможуть знайти? Доти поки цю ділянку космосу не почнуть досліджувати знову, – підтвердив дипломат. Як уповноважений представник президента Сполучених Штатів, прошу вас припинити передавання сигналу. Ми не бажаємо входити до складу вашої імперії. Мені шкода, – посол легко знизав плечима. Сельсі стало цікаво, скільки разів і на скількох інших планетах він уже грав цю сцену. «Я справді нічого не можу вдіяти», – посол підвівся. «То ви не зупините сигнал?» «Я не в змозі це зробити. Не можу контролювати послання після його активації». Дипломат відвернувся і відійшов до вікна. Однак я підготував для вас філософську концепцію переходу під нашу владу. Мій обов'язок як посла максимально полегшити його для вас. З цієї концепції логічно випливає, що коли посол став біля вікна, серці вихопив з кишені пістолет і вистрілив. Зробив шість пострілів майже миттєво, посилаючи кулю за кулею, у голову і у спину посла та раптом здригнувся. Посла вже не було біля вікна. Сельсі та Дарік перезернулися. Останній промимрив щось про привиди, аж раптом посол повернувся. — Ви гадали, що це так просто зробити? — усміхнувся він. «Ми, посли, обов'язково наділені дипломатичною недоторканністю!» Він помацав один з отворів у стіні, залишений кулею. І «Якщо ви досі не зрозуміли, дозвольте пояснити!» «Ви не в змозі вбити мене, навіть не збагнете природи мого захисту!» Посол глянув на співрозмовників і тієї шмиті серці відчув його цілковиту чужу сутність. «Бувайте, панове», – сказав прибулиць. Дарік і Сарсі мовчки повернулися до штаб-квартири операції. Хоча ніхто й насправді не сподівався, що посла можна буде легко вбити, всіх шокувало те, що кулі проти нього цілком безсилі. «Гадаю, ви все бачили, Меллі?» — запитав Серсі, переступаючи поріг. Худорлявий психіатр із уже помітною лисиною сумно кивнув, Ще й зняв на відео. — Цікаво, що ж там у нього за концепція? — промимрив Дарік ніби сам до себе. — Нерозумно було очікувати, що ваш план спрацює. Жодна раса не відрядила би посланця з таким повідомленням, сподіваючись, що він виконає завдання. І якщо тільки, він не мав би достатньо ефективного захисту. Сумно закінчує психіатр. Серсі пройшов кімнату і став перед екраном. Апартаменти послові не дали особливі. І їх поквапливо облаштували за два дні по тому, як він приземлився і оголосив свою пропозицію. Стіни обшили сталевими і свинцевими пластинами та начинили відеокамерами, магнітофонами і бознащиякою апаратурою. Це було просто останнє слово в обладнанні камери смертника. На екрані Серсі побачив посла, який сидів за столом і набирав на гаджеті теж наданому урядом якийсь текст. Агов, в Харрісоне!» – покликав Серсі. «Може, вдамось плану номер два?» А Гаррісон вийшов з бічної кімнати, де перевіряв обладнання, з'єднане з апартаментами посла. І він старанно перевірив манометри, встановив елементи керування і глянув на Серсі. «Ну що?» – поцікавився він. «Давай!» Серсі не відривався від екрана. Посолий далі набирав текст. Коли Харрісон повернув перемикач, кімнату раптово заповнило полум'я. Вогонь виривався з прихованих отворів у стінах, стелі і підлозі, за якийсь час кімната нагадувала домну зсередини. Сельсі зачекав кілька хвилин, потім підійшов до Харрісона і повернув перемикач. Усі дивилися на вигорілу кімнату. Сподівалися побачити обсмалений труп. Але посол знову з'явився біля столу жалим розглядаючи знищений вогнем гаджет. На ньому самому вогонь не залишив жодного сліду. «Чи не могли б ви надати мені, бодай, якусь друкарську машинку?» запитав він, звертаючись просто до однієї з прихованих камер. «Я розробляю філософську концепцію для вас, невдячних негідників!» Інсів сів в обгоріли кістя крісла і за хвилину заснув. «Гаразд, займайте місця», – зітхнув Серсі. «Проведемо нараду». Меллі сів верхі на стілець, Харрісон поволі пихкаючи розкурив люльку. «Отже», – почав Серсі, – «уряд скинув усе це на нас. Мусимо вбити посла, це очевидно. Мене призначили відповідальним». Серсі невесело всміхнувся. «Напевно, там, на горі, не хочуть брати на себе відповідальність у разі провалу. Я обрав вас трьох собі в команду. Можемо просити чого завгодно, будь-якої допомоги чи поради». «Хто має ідеї?» «Як щодо плану номер три?» – запитав Харрісон. «Застосуємо і його», – запевнив Серсі. «Але якось не віриться, що він спрацює». «Мені теж», – кивнув Дарік. Ми навіть не знаємо природи його захисту. Оце насамперед і треба з'ясувати, Меллі. Візьміть усі отримані нами дані та доручіть комусь завести їх в аналізатор деріхмана. Ви ж розумієте, що нам потрібне. Які властивості має X, якщо Ікс може вчинити так чи інак. Цілком згоден, сказав Меллі та вийшов, бурмочучи собі під ніс про переваги точних наук. Харрісоне, план номер три підготований?» – запитав Серсі. «Звичайно. Спробуйте його задіяти». Поки Харрісон робив останні приготування, Серсі спостерігав за Даріком. Малий незріст, кругленький фізик замислено втупився просто перед собою та й далі щось бурмотів. Серсі сподівався на винахідливість Даріка і чекав, що той скаже. І він знав, як важко працювати з чисельною командою, тож старанно дібрав собі людей, робив ставку на якість. З огляду на це, в першу чергу, зупинив свій вибір на Харрісоні. Кремезний, похмурий інженер славився здатністю будь-що змайструвати лише після приблизних пояснень. Серсі обрав Меллі, психіатра, бо не мав упевненості щодо суто фізичного боку проблеми знищення посла. Дарік був фахівцем з математичної фізики, але завдяки неспокійній допитливості свого розуму Вигадав кілька цікавих теорій і в інших халузях Його єдиного з поміж чотирьох посол цікавив як інтелектуальна проблема Е він схожий на залізного діда» – нарешті озвався Дарік «А це що за один?» «Хіба ви не чули легенди про залізного діда?» То чудовисько в чорних металевих обладунках. З ним зустрівся переможець-чудовиськ, герой епосу Апачів, і після численних спроб нарешті таки вбив. І як йому це вдалося? І він поцілив стрілою йому під пахву, незакриту бронею. Чудово, Серсі усміхнувся. Попросіть нашого посла підняти руку. Готово і відокнувся Харрісон. «Гаразд, починайте!» Невидиме джерело смертельних кама променів безгучно бомбардувало кімнату посла. Але його самого там уже не було. «Достатньо», – сказав Серсі за деякий час. «Це може вбити і стадо слонів». Посла не було видно, що один із п'ять, аж поки рівень радіоактивності не знизився. Потім він знову з'явився. «І досі чекаю на друкарську машинку», – нагадав посол. Ось, дані аналізатора. Меллі вручив Серсі сто з паперів. А це остаточний висновок, до якого все зводиться. Серсі зачитав у голос. «Найпростіший захист від будь-якої зброї – це самому стати цією конкретною зброєю». «Вражає», – хмикнув Харрісон. Але що ж воно значить? Це означає, пояснив Дарік, що коли ми надсилаємо на посла вогонь, він перетворюється на вогонь. Стріляємо у нього, він перетворюється на кулю. Аж поки не мене небезпека, а тоді знову стає самим собою. Ін узяв папірці з рук серця і почав їх переглядати. Так, цікаво. Чи є тут якась історична паралель? Навряд. І він відірвався від паперів. Хоча висновок не остаточний. Він здається доволі переконливим. Будь-який інший захист вимагав би насамперед розпізнавання зброї, потім її оцінювання і лише насамкінець застосування захисту відповідного можливостям зброї а захист посла діє миттєво і гарантовано. Йому не доводиться розпізнавати зброю. Гадаю, його тіло просто певним чином ототожнює себе з небезпекою, яка загрожує йому на даний момент. Аналізатор не визначив жодного способу порушити цей захист, поцікавився Серсі. «Аналізатор вказує, що такого способу не існує, якщо викладена іпотеза є істинною», – сумно промовив Меллі. «Ми не можемо цілком довіряти такому висновку», – заявив Дарік. «Машина має певні обмеження». «Але нам досі не вдалося його зупинити», – наголосив Меллі. «І він досі...» Транслює свій сигнал. Серсі на мить замислився. Зателефонуйте до всіх експертів, яких тільки зможете знайти. Ми повинні застосувати проти посла всі можливі засоби. І я все розумію, він побітив скептичний вираз на обличчі Даріка. Але маємо спробувати. Упродовж кількох наступних днів усі можливі комбінації засобів знищення випробували проти посла. Застосовували всіляку зброю. І сокир кам'яної доби аж до сучасних потужних гвинтівок. Закидали його гранатами, заливали кислотою, труїли газами. І він з філософським виразом знизував плечима і далі працюючи з отриманою новою друкарською машинкою. Застосовували бактерії, спочатку збудники відомих хвороб, потім мутантні види. Дипломат навіть не чхнув. Його намагалися вразити електрикою, радіацією, дерев'яною, залізною, мідною, бронзовою, урановою зброєю. Не оминули жодної можливості. На послові не лишилося й подряпини. Зате кімната мала такий вигляд. Ніби там 50 років регулярно вчиняли бійки-паяки. Меллі і Дарік розробляли кожен власні ідеї. Фізик відірвався від роботи, щоб нагадати Серсі міф про Бальдура. Проти Бальдура також застосовували всі види зброї, і він залишився неушкодженим, бо все на світі пообіцяло любити його. Все, окрім Омелли коли у нього кинули невеличкою гілочкою омели, і він помер. Серсій з досадою відвернувся, але не казав про всяк випадок дістати омелу. Це вплинуло принаймні нітрохи трохи не гірше, ніж вибухівка чи лук зі стрілами. Тобто нічого не дало, крім недоречно-святкової обстановки у розтрощеній кімнаті. Тиждень по тому посла, який не мав нічого проти, перемістили у нову, Більшу камеру смертника з грубішими стінами. До старої ніхто б не наважився повернутися через радіоактивність та мікроби. Посол повернувся до роботи з рукарською машинкою. Всі його попередні напрацювання були спалені, пошматовані або роз'їдені активними речовинами. Поговоримо з ним», – запропонував Дарік наступного дня. Все всі погодився. На даний момент інші ідеї вичерпалися Проходьте, панове Посол промовив це так весело, що у серці миттєво зіпсувався настрій Мені шкода, що нічого не можу вам запропонувати Через неуважність мені не давали ні їжі, ні води Ось уже десять днів Звичайно, це не так важливо «Радий це чути!» – скривився Серсі. Вигляд у посла був чудовий. Ніхто не сказав би, що його випробовували всіма засобами насильства, які лише могла запропонувати земля. Серсі та його команда навпаки, ніби пережили бомбардування. «Нічогенький захист у вас!» – по-дружньому похвалив Мелі. М -м, «Добре, що вам сподобалося!» Чи не розповіли б ви нам, як він працює, вдав наївно Дарік. Хіба ви самі не здогадалися? Думаю, що здогадалися. Ви стаєте тим, що вам загрожує. Це справді так? А вже ж, Ківну посол, ви бачите, що я не маю секретів. Чи можемо ми запропонувати вам чогось іншого, запитав Серсі, щоб ви відімкнули цей сигнал? Пропонуєте хабар. Ну, так, зітхнув Серсі. Що саме ви... Нічого, похитав головою посол. Подумайте, будьте розважливі, сказав Харрісон. Ви ж не хочете спричинити війну? Вся земля об'єднається. Ми озброєні. Чим саме? Атомними бомбами, почав перелічувати Меллі. Водневими бомбами ми... Ну, та скиньте котрусь із них на мене, запропонував посол. Це мені жодним чином не зашкодить. Чому ж ви гадаєте, що це може якось загрожувати моєму народові? Усі четверо замовкли. Про це вони не подумали. «Здатність людей до війни, – вів далі посол, – це показник статусу їхньої цивілізації. Перший етап – використання простих механічних засобів. Другий – використання зброї молекулярного рівня. Ви – Перебуваєте на порозі третього етапу, хоча вам ще далеко до майстерного володіння атомними і субатомними силами. Ін приїзно посміхнувся. Мій народ досяг п'ятого етапу. І що ж це за етап? Поцікавився Дарік. Дізнаєтеся, кивнув посол. «Але, можливо, вам цікаво, чи типові мої можливості для інших представників мого народу?» «Не заперечую. Ні. Щоб я міг виконати своє завдання, мені вбудовано певні обмежники, що забезпечують здатність лише до пасивної реакції». «Чому?» – не вавав Дарік. З очевидних причин, І якби я мав можливість діяти активно, хвилину гніву міг би знищити всю вашу планету. Гадаєте, ми в це повіримо? гамикнув Серсі. А чому ні? Хіба це так важко зрозуміти? Ви не можете повірити, що є сили, про які вам нічого не відомо? Крім того. І ще одна причина моєї пасивності. Хіба ви досі не здогадалися? Гадаю, ви намагаєтесь зломити наш дух, припустив Серсі. Саме так. Сказане мною нічого не змінює. Модель завжди однакова. Посол прибуває і передає своє послання до сильної, дикої, молодої раси, подібної до вашої. Щеняється шалений опір проти нього. Робляться гарячкові спроби його вбити. Зрештою, після невдач, люди, як правило, повністю деморалізовані. Коли прибуває команда колонізації – Ідеологічна обробка просувається набагато швидше. І він зупинився на мить, потім додав. На більшості планет цікавляться філософською концепцією, яку я зобов'язаний запропонувати. Запевняю вас, це полегшить перехід. І він простягнув сто здрукованих аркушів. «Може, хоч поглянете на це?» Дарік узяв папери і запхав до кишені. «Якщо матиму вільний час». «Рекомендую прочитати», – наголосив посол. «Ви майже дійшли до критичної межі. Чому б не відмовитися від опору?» «Поки що ні», – твердо відповів Серсі. «Не забудьте ознайомитися з моєю концепцією», – наполягав посол. Команда залишила кімнату. «Слухайте», – сказав Мелі, щойно вони повернулися до себе. «Так і лишилося ще те, чого ми поки не спробували. Як щодо психології?» «Усе, чого забажаєте», – погодився Серсі. «Включно з чорною магією. Що ви маєте на увазі? Як я зрозумів, почав Меллі, посол миттєво реагує на будь-яку загрозу. У нього має бути захисний рефлекс, який діє за принципом «усе або нічого». Я насамперед пропоную спробувати те, що не призведе до вмикання цього рефлексу. Наприклад, пожвавився Серсі. «Гіпноз! Можливо, вдасться щось вивідати!» «А вже ж!» – зрадів Серсі. «Робіть! бодай щось!» Серсі, Мелі та Дарік зібралися біля екрану. В кімнату посла запустили трішки газу легкої гіпнотичної дії. Одночасно через крісло, на якому сидів посол, пропустили електричний заряд. «Це, щоб відвернути його увагу», – пояснив Мелі. Посол зник, перш ніж електричний струм, вразив його, потім знову з'явився у своєму кріслі. Достатньо, прошепотів Мелі і закрив клапан. Вони спостерігали далі. За якийсь час посол відклав книгу і втупився перед собою. Як дивно, промовив він. Альфер мертвий, гарний друг. «Просто безглузда випадковість! Як він вскочив у цю халепу, в нього не залишалося жодних шансів. Але таке трапляється нечасто!» Міркує голос, прошепотів Мелі, хоча посол не міг почути. «Озвучує свої думки! Його друг, напевно, не йде йому з думки!» Звичайно, І вів далі посол. Айферн мав колись умерти. смерті не існує, поки що. Але саме так, без жодного захисту, там, у космосі, завжди несподівано натрапляєш на це. Зворотній бік завжди чигає на тебе. Його організм не реагує на гіпноз, як на загрозу, прошепотів серце. — Але ж, — промовляв сам до себе посол, — принцип упорядкованості зазвичай спрацьовує дуже добре, стримуючи все це, залагоджуючи невідповідності. Раптом він скочив на ноги, обличчя намить сполотніло, і він, вочевидь, намагався пригадати, що говорив, потім розсміявся. — Хитруний! Це вперше ваш трюк вдався! И восстание.